بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا رابط کونو کلمتی وحشیت نایر ظاہرت ولا معنوست الاسطعمال مخ کے فساحد دا کلمه بیانی دو فساحد کلمه کی او دو چاہی کم حروبی مثلا زید زائی عدال اگه کے تنافر, تنافر مطلب دیتا بیان کو دی صرفی مخالف نی تنافر مطلب دیتا بیان کو چی عسر نتک پکنی پا, پا جب باندی آسان ویلکی کی سولت سرا او اوس دته تاریخ دوی خبرو بیانې چې کلمه کې غرابت نه غرابت سبب اجنبیات نه په لغت کې او په اصطلاح کې د کلمه دا چې وحشي وحشي و اصل کې وحشي ځناور ځنګلي ځناور تعل کېږي ځنګلي ځناور هم په نظر نښاري او دا وحشي ځناور دیګه نه چې بلکل غیر از وحشي غیر مانوس غیر ظاهره المانای امر او غیر ظاهره المانای معنی پټي معنی معلومېږي نه نظام اطلب شو غیر ظاہرت المانا اول داره ولا مانوسط الاستعمال استعمال دا اغی مانوس نی ابرمزه انترارا نو استعمال مانوس پر دوک اسمان دی یو داره چه بالکل غیر مانوسط الاستعمالی طور پسیلی لغات کی تابو نو اڑا اڑا اڑا چتے پس یو دو غات کی پس مشکل را پیدا کی یو دارش ار دویم آدم مانوسط داره چه کلی ار لغات کی خود دلته دې متن کې چې دې استعمال کړل چې توله معنا لګې نو معنا یې نه لګې معنا په ګران باندې راړېږي د معنی توجيه چې کنه توجيه بایدوبه باندې ولا ته سکے پیدا کړي یا په دې وجه چې معنی یا بل څه وځي یا استعمال هغه په حالت باندې کړو خو معنا یې نه روزي د معنی تعالی شپ آباد او ځبانديږي نو دې تم غیر مانوسته استعمال وېږي خو هم څنګه طرحه لګا دوه خبرې غیر ظاهرۃ المعانی معنا اختیارې او ورا مانوسه تل استعمال او مانوسه تل ال... غير مانوسه تل استعمال نه چکل غیر غير ظاهرته المانا وقال وخش... اه... الكلمه الوحشيه من غير ظاهرته المانا نو موږ وای دي کلمه کې غرابت ده پسیه نه یا دا د جه اغافق لغت په کتابونو کې نه ملاويږي نو موږ دا پسیه ده یا د لغت په کتابونو کې ملاويږي او معنی تعابير سره پیدا کوي نو دا غير پسیه او چکله پسیه ای نمانه وحشیبنی ارسبه استعمالی او چکله فصیحی نمانه به ظاهرای او چکله فصیحی نو غربت لغت په کتابونو کې ملاویږي او پاسانی وجه سره به دا غو معنی سکیږي امين نو غربت دا وسټ ته چ دا وسټ پکی ني نو فصیحه به یو چې دا وسټ پکی نه بغیر فصیحه بل عربت او غربت چې کوم کلمه کې د لکلمه د کی واخ شي بالکل نه پیدا کیږي غیر ظاهرۃ المعنا ډیره کم استعمالی په شو غیر ظاهرۃ المعنا او دا غي معناسني ظاهرني او بلحبرا ولا مانوسۃ الاستعمال استعماله مانوسني عادت کې عام تور عادت اور, اور کې هغه نه استعمالی مثال دغه پردې دکې در له کوم سراج لا پښې کول ابن العجاج په کله ابن العجاج شعر کې شعر و مو قلت وحاجبا مزجججا وفاحما ومرسنا مسرجا شير بدا ومقلدا مقلا اصل کے بیاض العين تے ویلکی کی دستر بھرے سپن والی اور تور والی دیتا مقلا ویلکی کی تور والی سپن والی او کڑا پہ منا دے گوتو مزے دستر بھرے مقلتا داگے مقلا داگے دستر گتور اور سپن وحاجبن او دا ریزی عجیب بانا مزد ججا باریک مدقک باریک عجیب سکت دیتو ریزی مدقک باریکی ازنانا باریکی گئی کن ریزی یوی شکن او باس ایده گنا لی مدقک باریک متوولا اگدو و داسو نره تاری اگد اگجو کنی او چه دا چه بانا دا نغای وسرداځ پرنجو باندې سی کاهره دا مناسب منې ها قدرت چې پیدا دی دا یو کس تر غوته کې غټ کې انسان غوډه خبره چې پکې زره وحاجا مجججا او دکریز مججج یعنی مدقق کې متول باریکی او اوږدي وطاحمن او تقطور ویختو صحیح شو اشارن اسودا کل فخمه پشان دسو دغه کویلی ومرسنا او پوزه ائ ان نو مسرج دا معنی دی تاسو اجازه وایي سره د دې توجيه کي چې مسار است مدلې اې کسېت سوريجي سوريجي په شان دا وټورې کې منشودا چا دا سورېج دا یو کین لوهار دې هغه ته منسوب ده هغه جوړې کسېت سوريجي په دکته پہشان دي توري سوريجي په باریکوالي کې ولستوا او د نېغوالي کې دا کسې او ګرېږي دا کسې باریکي پہشان دي سوريجي توري او سورې چې له اس بو کین دا منډه لوهار دې ينسب وي نسبت هغه د تور کولې یومانہ دشو توجید را کو پاوال وجه سره او کس سر سراج فل برق یا پشان دسه او کسرا او کسرا یا پشان د سراج دي دا او وجه ابعد سره گویا کې د مانوسه ته ولا مانوسه تل استعمال دوه جگہ استمای بیان کړي لغت کینه ملاویږي ځم پاوال وجه سره داغه معنا راوځي نو گویا کې د غرابت کیسه مثالی ده غرابت کیس مثالی یعنی معنا ډېر بائډ وجه سره وته او کس سراج یا پشان دسه سراج سراج د سوشی ته چې بده سړکوي د ذکریزم او چمکی دین کې صحیح شو پښان دسو تل بری کې اچھا مکه او خپلک کې پښان سراج او د ډي وی بیا کداکا و مرسنا مسرجد ان د ریزنه ده تشبید اسرا د ان نفوذ غات با ریکره په مخکې شرقه دی په مخکې شرقه کې تشبیه کې تصاموش و دا تشبیه د چا د پوزه ان په مسرجان دی کنه نو اوس د ان فن په مطلب کې دوه خبرې شوي یا خدا پشانو تشبیه ورکه شاعر چې ان مسرج دا پشان د توري اغه نه او بل په کیسه شه نه غاله او باریکواله په شان د سی پسيکولوجي په دقیقه او یا دا پوزه د محبوبي چر دا پشان د دیو د پچمک او کپلک بع وجه سره معنا روته او کا سراج یا دی د د دا پروه بالبر ک وال مع په پ پرکه او پهچم کې دا متررج اعترا کو شي چېره با وجه با شته په سانه طرريقې باندې د د مانا را وي عرب مشهور لپ استعمالی سر راجل الله وجه الله د د بلانې مخ خسته ک دا د ماوس شي د سر راانهما د خصصن سره په مصر را او پوه خستهشي. مداخو سوجہ بائیدننا زکر سر رجاللہ وجہہو دا مشعور او معروف متدائل للعات و کمیل آویگی او معنیم سو بائیدہ مدائب تراس پتی طائم کلتا وئی کہ چلتا وئی لی ما لم یجعلوه اولیو نگرزو لی بلاعات والا دا اسمی واقول لسر رجاللہ وجہہونا اے باہ جہو اللہ دے اپلان کی ما اگر چمک والا کی کل تو دیوئی اصل کې مثال <سؤال> ده د مولدینو او د مستخدمینو لغه څررج الله وجه درسته خلق او د سابقینو او سابق اخذ د لاحقنه کول نشي نشي ابل همزه یې دراړل د متقدمه شعر متقدم د اعداد مولد و عربو سره لغه نو مولد عربو چې کوم لغاتي استعمال کړي ارسته استعمال کړي مخکې په دک معنا باندې دک شعر په زمانہ کې پدې معنا باندې استعمالې دوه نه او سابق د لاحقنه درسته ولنه استفاده کوله لذا ذيك دکا ناممکن والی ولا خبره داس کی دغه شی چې به د معنا باندې شي په هغه زمانہ کې د پدې معنا نه استعمالله قلت ذو بزوه ما الاحتمال ان يكون مستحدث احتمال داشت چې سرج الله وجه هو اللاچري اي يكون مستحدث اندانو پیداله و مولدا او دا مولده درستو عربو استعمال له متأخرین استعمال له خبره څنګه طرح لګنه مولدا من السراج د مولده جو په د سراج, دا سراج دا مؤلذ کم والدین توسطاره د سراجن اغه ستور دکا معنا او یکونه من باب الغرابه تا. او یا بشید باب د سنه د غرابه نه یا دک خبره دا چې په لغاتو کې نه ملایږي خبرمزه یا دا معنا به غریب شي یعنی د وجی سانی نه بشي غریب را خبرمزه اندراله دا ودومب کی خو معنا غریب شو معنا روان یا د د باب د غرابت نشي نه د لفظ ملاوي کې او کیسمه اول شو يا د باب د غرابت نشک اسم اول شو لغاتو کې نه ملاويږي دو توجيهاتو او یو اشكال کې توجيه ذکر کلا نو مانه د بندر د کیسمه او يكون من باب العربه يا کې اسم اول پکې شته د غرابت د بهر حال په مصرح لفظ کې غرابت يا د کیسمه اول ده يا لکه او يا د کیسمه ثاني ده اگر موږ دوڑا کسما غرابت آبا کی کریشی نداد غرابت پرس شو میسال شو خبر امجا انترا لگا فختو کنی بازی ٹیم که داس خلق داس لپس استعمال کی خبر امجا انترا زمابت لاری او رضی او کس توی شاڑولا لمای چه دا شاڑولا پکی لازی تفوشی لیانگا اولا دا آگئی دا لپس پس روستوزی کنا اغه یو غریب لپس په دې باندې زمابله اردا کار دی اغه 10% استعمالي د تپوسو کوم دنبجي دا تسټ وای او به امه د مانوګي دا دی تو خو نه مشران دا سي ال 10% استعمالي چې اغه غرابت ولا غیر په سيګر دي پختو کې استعمالي نعم ا په موږ د دوي د قابلیت را پښتو چې کله زمونږ په استعمال شي نو دا باب د غرابت شکم کسان دا چې چیاب بلو جبوالا پختو زکا پختو ارشل ملکی لس ملکی اغا بدلی او اغا الپاس چی بل علاقہ کی بیا استعمالی گی نو اغا آم طور دباب دا غرابت نہیں زکا ادل تنک لغاتو کی ملا دل ندل استعمالي مانو سے تل استعمالی غیر مانو سے تلو استعمالی او مانا دا انتدا کس نمالوم چی اکاکا دا تا سووے دا دست مطلب او پشتو گندہ سی اغاوی مثال د دا خبر ختم نو دغه چې کلمه کله فصیحه نيوب خروف کې تنافر ني خبرانځین درته په جواب آسان ویل کی دغه کلمه کې به شهرت کی غرابت وبږي ني ارث وب استعمالي لغتو کې بور به تتبونه کې او بل کلمه کې به درم و صدداوي چې مخالفته هغه بد قانوني صرف نه ني خبرانځین دره نه قانوني صرف نه وني او کړه قانوني صرف نه مخالفت وی په ګرام کمز کم چې واضیعه کړی توازیه کړی نو بیا تاسو یې هره قانون نه مخالف توازیه معازنه استعمالی نو بیا هغه د څه ویل کی خبرمزه تراله هغه ته غیري پس مویل کیلاکه اجلل لفظ اجلل د مثال ورکړی نو ال اجل سبتان الوازیه الاجل خبرمزه تراله او د قانوني شرط په واځي کومه ده کیسه په کار ده اعدام په کار ده خبرمزه تراله د شو خبرهم جميعا انذرانقي اكيد حجوى المخالفه او مخالفه ان تكون الكلمه ذات شيء كلمه على خلاف قانوني مفردات الالفاظ الموضوعه فخلاف دعاء قانون سرفيو جرى القانون ومفردات الالفاظ الموضوعه ليدار فرق قانوني, قانوني. شيك كم قوانين سرفي دك قوانين طای نه سره قانون کا ولا کی شوی دا کلمه فصیحه سبدان الوازه مبسه او قانون موافقم بدله با عبارت سره قانونی چی دی د دې موافقی ان علی علی په معنا د مع خلاف ما سبتان الوازه سره سره دینا اغه خلاف ثابت وی د وازیانه خلاف ما په خلاف د اغه ترتیب باندې سبتان الوازه کوم چې دوازه نسی صادق شي و سره دا خبره لازمی لازم شرطه پاري لپاره میسر نه لري پټه د پروژې ته وکي پکار دي چې کله ما غیر پسيحه کې یو به سربي قانون مخالف وي او سربي قانون مخالف ته هو هغه سي واځي نه استعمالي کوي واځي استعمالي بیا پسيحه ده دغه خبري پکې وي او سربي قانون مخالف وي يا واځي آسي نه استعمالي مطابق مثال لکينه الاجل بفك الادعامه چوالي ټيک ټيک له هين ته اجلل شو والکیا سوال اجن کیا اس طرح کہ اجن نے <متحدث> اس پر دو خبر بانی تفریات کی انه قالوا وماء ان وابا با وعبريا ورو فسيح لانه ثبت عن الوجه كذلك بعد د طول د پر دلیل ہے انه ثبت اوو فووس سره بدليږي او سره باید ټینګ کې بدلېږي شې نور او دا سره بدلېږي خبر هم ځین ترا لگا هه ها چې کوم د پیسې سره بدلي کې شرقي قانون کوي اصل کې دا اهلن نه نو حمزه کې هوتایرات و غیره کیږي او ها کې تغییر او جی عدالت څنګه شي حمزه نه ورو خبر هم ځین او بیا هم چې طالب بدل شي علم ته جوړ شي د دا څنګه ما اونډه دا اصل کې ما او اونډه ما اون وای پکی ابرم ځه په اړه او دې کې چې کوم اعدام شوه دی په دې کې په دې کې چې کوم طریقې سره اعدام شوه اگر چې هغه د سرفي مخالب مخالف پې خودسه سره د سبتا عن ال وای سره شي دې موافق دې ده له همدې سره شي دې فسیح او دکرانگی آبای آبا بیدا فتحیب تحون فتحیب تحون جراشن در ایم کلمہ یاد علام کلمہ حرف حلقی بی فتحیب تحون لکن فعیم فعوگی ایم کلمہ سے جیدہ حرف حلقی لگنا او دان جگم میرا فتحیب تحون آبای آبان در خوالان <خلان> کے نو حرف حلقی پو ایم کلمہ کشتا ہے کلمہ کشتا دا. اور ہم جن درا ہے عدالت قانون مطابق فتحیہ داخلہ قانون مطابق نہیں ہے اور ثبتان لوازی وازی ابا استعمالی لہذا بیان صحیح ہے اگر کریں گے عیرا یارو پہ یارو الپکاری یارو کے قانون یارو الپکاری یہ قانون باو والے قانون کے مطابق ہے حالانکہ یہ یارو نہیں کی تحلیل پہ کی قانون مطابق نہیں کیگی بخلاف دوسرے قانون نے اور جان ثبتان موافق لوازی اداسی ولی ها زدام تسیح ولی عن الواضح کذالی تکہ در طول الفاظ اگر چیده قانون مخالب تی تو سبتا عن الواضح سرسشی موافق تی و طول چیشو در تسیح ولی ٹیم سرے او دا ما اصل کے ما او هنو ما او انہا ما او هنو خبران زیادت پر آیا نو ما او بدل شو و در حمزہ جو رشو هغه نه جوړ شوی څنګه هغه <سؤال> په هنج سره <سؤال> د سر قانون مخالف تعزیر لګی نو په علم کې نه په هنج سره <سؤال> موهن کې په هنج سره بل <سؤال> کی ابا باکه هر په هلګینښت حاضرای اورو کې اورو هلپ کار دي خبرم ځم ته د سرپ قانون مخالب تی او تم راقدرې کار ده چې د واضیه سره موافق تی لہذا دا ټول فصیح دي تم سره باندې څه